لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله تعالى في القرآن الكريم لا يشكرون على ولا ينتظرون من عذاب يشفيه فقال الله العظيم anak-anak dari bahana hak kuninya dapat kita berhubung dan berkumpul pada hari ini untuk sama-sama kita meneruskan syiar kita mudah-mudahan Allah berikan kepada kita rahmat dan kasih sayang dan berikan kepada kita kefahaman yang sudah berfahaman itu akanlah jelas kitakan dalam bentuk ketaatan mudah-mudahan kita dipimpin oleh Allah Subhanahu wa taala sembillah kita ini dipertemukan kepada. dan salamun alaikum warahmatullahi sallallahu alaihi wasallam kepada al-hadirin dan para hadirin sekalian. Laa uqaddim kecuali dengan pertol Allah kepada para ulama yang mempertahankan agama ini, nilai-nilai terus dan para para pengamal yang mempertahankan adab ini dengan asas-asas amalan. Kita masuk lagi membicarakan tentang Al-Fatihah. Surah yang begitu penting buat kita Yang mana surah ini adalah mengeluarkan syarat Ataupun rukun dalam solat kita Untuk kita membacanya, menghayati Dan juga untuk kita beramalkan kerana tidak soh sembahyang kita, kalau tidak membaca Al-Fatihah. Kita telah sampai kepada perbahasan kita pada ayat yang kelima. Iaitu perbahasan tentang Iyya kena'abudu wa Iyya kena'sta'in. Kepada engkau kami menyembah Dan kepada engkau kami mohonkan Pertolongan Jika kita melihat ayat ini Kita mengkedepankan Ma'ul Atau boleh panggil dalam persyarak Ma'ul Makhashab Iyaka Kepada engkau lah Na'bun Kami melipat Para ulama berkata Kita menggunakan Iyaka Kepada engkau lah Di sini untuk Menghadirkan hati kita Di atas ketat Ataupun perkataan Yang kita nak ucapkan Kepada orang yang Kita tujukan perbicaraan Bila kita katakan Ijaka na'budu Para mufasirin berkata Didahulukan Ijaka Kerana untuk menghadirkan Bagi kita itu Allah Ta'ala Zat yang menjadikan kita yang kita berhadap wajah kepada dia. Sesuai dengan ikhara kita ketika mana kita membaca doa istilah. Wajah tu wajihirizazi fatrasama urasi fa hanifam muslima wa ma'anamilal musyikim. Kita mengatakan, aku menghadapkan wajahku Kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Dan setemuhnya aku berserah diri kepadanya dan bukan aku ini seorang yang masyarakat. Berarti di sini bila mana kita meretakkan, Kita meretakkan bahawa kita sedang berdepan dengan Allah. Kita sedang berkata-kata dengan Allah. Dan di sini mewajibkan bagi kita Ihsan. Apa yang dikatakan Ihsan? Nabi pernah ditanya oleh Jibril alaihissalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Umar radhiyallahu anhu. Ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan wa "Akhbirni Al an al-ihsan," fitakan kepadaku tentang ihsan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa Tasuhuhnya ikhlas itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anta tadallah ka annaka kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kamu melihatnya nya Seolah-olah kamu melihatnya nya Di dengan. "Jika kalau kamu tidak melihatnya nya takut tarah, fa innahu Kalau kamu tak melihat Dia di waktu itu, Dia melihat kamu. Maka ini yang kita kena faham daripada ikhlas. Jadi bila Allah subhanahu wa ta'ala Menginginkan kita untuk kita membaca Iyaka Na'buduh Di situ Bila kita katakan Iyaka Kepada engkau Berserta dengan Engkau Kita sebut kat situ Engkau Sebabnya kita katakan itu Mata kalim wahdah Ka Anda Seolah-olah kita berdepan dengan Allah seolah tidak berkata-kata dengan Allah dan memang hadis yang biasa kita baca bahawa semuanya Allah subhanahu wa ta'ala membahagikan patiah itu di antara pembaca dan Allah subhanahu wa ta'ala itu kepada dua bahagian yang bila mana hamba membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin di waktu itu Allah subhanahu wa ta'ala telah berkata Majjadani Abdi Hamba ku telah memuji, dan begitulah bila mana kita memuji, hmm. iya karena wa iya karena ta'ain. Di waktu itu juga Allah taala menjawab, هذا بين وبين عمتي ولعمتي ما Hadis yang dikeluarkan oleh muslim, yang Allah menyebutkan bila mana hamba ku berkata iya karena wa iya karena maka di waktu itu Allah berkata ini adalah perjanjian aku dan hamba. Dan apa yang hamba ku itu inginkan, maka aku beri. Apa yang dia sebutkan itu adalah bagi. Jadi di sini kita kena faham. Bahawa bila kita katakan, ia kena aku di sini mewajibkan ahsan. Dan untuk mendapat ahsan itu, kita kena mempunyai tauhid. Kan tidak akan dapat, kita ahsan itu melainkan dengan pandangan tauhid. Kerana nak melihat Allah, nak mengenal Allah ini, dia bukan dengan mata zahir. Tak. Dia kena menggunakan ataupun dia kena mempunyai ilmu pengetahuannya, orik ataupun dengan ilmu pengetahuan yang dalam daki untuk dia melihat Allah Subhanahu Wa Taala secara harfiah. Karena Allah Taala itu mesti sangat misteri, tidak sama dengan apa, apa sesuatu yang kita boleh umpamakan. Data tidak boleh absor. Wahai dermawan Allah, wahai lafifun hadir. Allah Taala itu tak dapat dicapai oleh pancainder. Apa bentuk pancainder kita sekalipun tidak akan dapat untuk mencapai Allah. Malah Allah Taala lah yang menjadikan pancainder itu. Wahai lafifun hadir, Dia Allah Menciptakan Tuhan yang maha lembah lembut lagi maha mengetahui di atas segala sesuatu. Jadi jelas di sini bahawa sesungguhnya kalau kita hendak ingin mengenai Allah Subhanahu Wataala, maka kita kena mempunyai taqwid, taqwid yang jelas, taqwid yang betul-benar. -betul itu terus kepada Allah Subhanahu Wataala, agar dengan itu bila mana kita menyebutkan iya danah buruk, maka di waktu itu nampaklah pada kita itu akan kubahan Allah. Hal ini dijelaskan Kalau kita tanyakan kepada Alim bahkan syarh, kecam, kekasih hamam membolehkan. Lelar, kluub ngaritin, leha alun. Bahawa sesungguhnya hati orang yang arif, orang yang dah bertaukir, yang berjiwa taukir. Orang arif ni orang yang dah, dah jiwa taukir. Mereka itu hati mereka ada mata yang melihat sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh orang kebanyakan. Jadi di sini kita kena memahami dan juga kita kena berusaha Untuk sampai ke peringkat di mana kita benar-benar mempunyai mata hati yang sedemikian. Dan tidak akan dapat mata hati yang sedemikian. kita tidak ada serafat. Yang Nabi SAW alaihi wasallam menyebutkan ittaqu furhatan mukminin ta innahu yarzuru billah. Takutlah kamu akan terlepas orang mukmin kerana berkeitu pandangan kepada pandangan Allah. Tak raka macam mana kita nak melihat sesuatu yang di tabir ni, yang di sebalik alam ni. Jadi khususlah hal ini kita kena itu juga nanti. Yang satu pula. Untuk kita memperizasah dan akhirnya kita mempunyai background pandangan mata hati akhirnya untuk sampai kepada akal dengan tahap tadi tidak boleh tidak lahab jalan yang kita kena tempuh ialah dengan membersihkan diri kita membersihkan akhlak dan batin kita untuk kita berdepan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu setiap kali masuk utuh. setiap kali kita masuk ke dalam solat kita diwajibkan berwuduk. Simbolik bersih kita bersih simbolik itu bersih. Kenapa? Nak masuk ke dalam tempat bayang, nak masuk untuk menghadap Allah, maka kita kena bersih. Bersih segala-galanya. Bersihnya pertama sekali anggota badan kita daripada segala kotoran. Bersihnya diri kita daripada hadas kecil ataupun hadas besar. Bersihnya hati kita daripada sekalian maklumah, sifat-sifat terpuji. Bersihnya sil kita ataupun bersihnya batin kita daripada sesuatu selain daripada Allah. Kerana itulah, lalai sikit pun dalam solat Allah Ta'ala tak terima. Lalai sikit dalam solat Allah Ta'ala tak terima. Allah menyebutkan dalam Quran, Hawaidun bin Musadji' Al-lazinahum al-salatihim sahih. Naka wil. Celakilah bagi orang yang semahiyah. Yang lalai orang semahiyah. Sikit je lah. Allah Ta'ala tak terima. Kenapa? Kerana lalai itu adalah merupakan penyebab kita lari pandangan kita, terhadap kita dan juga seluruh akhir yang kita janjikan tadi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nikmat syirik yang kita itu. Kita menghadirkan segala sesuatu ataupun menghadirkan barang sesuatu yang sedang kita fikirkan itu berserta ibadah kita dengan ya Allah Taala. Para ulama berkata ini syirik kecil khafis. Taman kana rajul iqara bihi fal ya'mal amalan salihatan wa la yushrik Barang siapa yang membinginkan pertemuan dengan Allah amalan Tidaklah dia beramal dengan amalan yang salat Dan jangan menyirikkan Allah Subhanahu SWT Dengan barang sesuatu yang Menemutukan Jadi cuba kita bayangkan Semayang kita macam kita ingat kerja yang tak tahu Ke awal kita yang tak habis Kadang-kadang dulu terus nak semayang Terus kita Allah SWT angkat tangan Tanpa kita istimewa dulu Tanpa kita tenangkan jiwa dulu Tanpa kita kosongkan pemikiran kita dulu Angkat takbir ni kita terus Bayang macam-macam lah maksudnya Macam-macam nombor masuk dalam Akhtar kita ya, Kita buat perangkaan Kadang-kadang kita nak kira-klaim kita lah yang ya, Kadang-kadang kita nak buat itulah, nak inilah. Macam-macam nombor dalam pemikiran kita. Macam-macam hal, macam-macam fail dalam pemikiran kita. Sedangkan di waktu itu, kita kena selalu dengan Allah. Dah cakap dengan Allah. Iyakah kita kata? Kita kata kepada ikau lah. Ya Allah. Kita bercakap dengan Allah. Bayangkan kalau tak berkisah ini. Kurang ajak dengan tuan. Contoh je lah. Misal contoh kalau orang cakap dengan kita. Katalah anak kita lah, cakap dengan Dia cakap dengan kita, hukul dia tak pandang kita. Kita cakap dengan kita, dia cakap dengan orang Ataupun dia buat pejilai. Kita kata dia apa? Dia kurang ajar. Itu baru anak kita lah. Dia tak berikan perhatian bila pada cakap dengan kita. Ya, itu baru anak kita. Allah sa'ala Tuhan kita. Yang menceritakan kita, yang menjadikan kita. Yang sepatutnya kita ini untuk dia kerana tidaklah kita ini dijadikan melainkan benda yang lain melainkan dengan ibadah. O makhluk jin dan manusia, illallahu ya'budu. Kita dijadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Sedang kita bercakap ngeles sedang kita sedang menghadap Dia. Sedang kita sholat, yang sepatutnya hadap kita punya, tumpuan kita arah wudu kita hanya pada Allah, tiba-tiba tertingat -tiba -tiba tiba -tiba benda lain. Bila kita ingat, layak. layaklah kita kena kena sekolah macam apa? Bahaya lebih pasalnya. Jadi kita dalam hari ni kena ada tauhid Kita kata iya, kita nak kepada engkau lah kami melamba. Tahuan itu pula ada banyak bahagian. Kalau kita buka, kitab dorong dapis, macam kita tu diharapkan. Tapi kita ambil ilmunya. Sebab yang kata harapkan orang secara hari Ketuk guru dulu, para ulama dulu Tak pernah kata harapkan Kalau kita buka Abdul nafis, Menceritakan Tauhid itu Ada empat tahap Dalam kita nak mendapatkan Aksan ini kita perlu Tauhid Tauhid ini dia ada empat tahap Pertama Yang dikatakan Tauhid di kata Tauhid Mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala Dari seluruh perbuatan Berarti, setiap benda yang berlaku di atas muka bumi, tidak akan berlaku, melainkan dengan tanda Allah. Tidak akan bergerak, sesuatu bergerak barang, satu benda, satu zarah di atas muka bumi ini, melainkan dengan kena Allah subhanahu wa ta'ala. La ta saham illa lalik <tuh> subhanahu Tidak bergerak satu perkara pun melainkan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi seorang mu'min yang ingin mencari jalan Tuhan nanti, dia kena manfaatkan hal ini. Dia kena melihat seluruh apa yang ada di depan matanya, Seluruh apa yang dilalui dalam hidup itu. Ini kepekan, Allah merupakan hada bekas Allah. Kadang-kadang manusia datang padanya, mungkin nak menyakiti dia. Ataupun mungkin ada keadaan yang ditimpakan bagi dia itu untuk menguji kesabarannya. Dia kena tahu, di sebalik peristiwa itu Di sebalik orang yang datang untuk marah Kepadanya, di sebalik perkara-perkara Yang dilalui dalam alam ini Maka semua itu Sebenarnya telah ditakdirkan oleh Allah Ini yang susah kan, Sebab kita ni makhluk yang mana Tidak mempunyai kawfid, kadang-kadang Kita tersekat dengan alam kita ni Bila datang orang, ataupun datang Sesuatu perkara yang menyebabkan kita kurang sabar, Kita marah begitu saja kan? Man lam jazbir ala bala'ihi wa lam yarda biqada'ihi wa lam yashkur ala ni'amaihi fal yataqil ila ilahin siwa. Nabi sallallahu ajzuk dan dalam hadis qudsi Allah Taala berkata barangsiapa yang tidak sabar di atas bala tidak redha di atas kalian qada tidak syukur di atas nikmat fal yataqil ila ilahin siwa. Jadilah kuat Nabi Allah telah berlaku kata jadi tauhid asandi adalah satu konsep yang dia melihat semua apa yang telah Allah Taala jadikan di atas muka bumi ini semuanya asal Wa imma baik pada zahir, baik pada hakikat. Ataupun buruk pada zahir, baik pada hakikat. Seumpama kadang-kadang kita nampak kufur ataupun kita nampak sesuatu yang berbentuk maksiat. Memang hakikatnya, memang zahirnya buruk, tapi hakikatnya tetap dalam Allah. Dan tidaklah berarti kita kena serahkan bulat-bulat pada Allah ya, macam macam orang Jabariah. Bukan begitu. Karena dalam hal ini kita wajib untuk melihat sesuatu itu di atas padangan hukum juga. Bukan di atas padangan tuhan tuhanan. Taukik, so, okay, satu masalah. Masalah hukum pun kena jalan. Cuma di sini hakikat. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala quran ayat ke orang yang mukmin yang beriman dengan perkara-perkara ini macam mana sifat dia allazi yaqulu rabbuna Allah qiyamaw wa qu'udan wa ala fi khalqis samawati wal ardhi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzab. Orang yang mana beriman beriman dengan tauhid secara akal Allah menyebutkan dalam Al-Quran, Al Orang yang beriman itu yang mengingatkan Allah Ta'ala. Tentiasa mereka itu dalam keadaan berdiri. Duduk dan juga berbaring. Seraya memikirkan. Hikmah penciptaan. Langit dan bumi, malam dan siang. Pertukaran malam dan siang. Dan berkata mereka itu, Rabbana ma ha Ya Allah kata ciptakan segala sesuatu negasi. Ada sebab. Ada hikmah ilmu ni di atas itu hikmah ilmu tu di atas eh? tapi kadang-kadang orang beriman oleh kerana iman itu hanya sekadar ilmu, <coughs> dia juga melatar <coughs> eh? dia mula melatar bila dia mula melatar, di waktu itu dia akan tumpul pandangan mata hati karena kerana tu tersekat sindakan itu hanya pada akan, tak sampai kepada hati orang yang juga, dia akan melihat kepada hatinya ni Melihat sesuatu. Apakah sebab terjadi dengan begini? Melihat hikmah. Dia perbetulkan hikmah. InsyaAllah Allah akan bantu. Dan Allah akan bukakan, singkatkan bagian itu, hikmah-hikmah kejadian. Okay? Dan ini syafit tak ni? Artinya Allah tak jadikan sesuatu benda tersias ni. Kalau kita nak kaitkan zaman sekarang ataupun waktu sekarang ni Isu orang kini Nabi ni dan tentu Pandangan dengan dua pandangan, satu pandangan akal, satu lagi pandangan hati. Pandangan akal memang kita kagak, okay. kalau ada kekuatan macam gitu kita kagak dari makhluk. Kalau ada kekuatan, kita nak tunjuk perasaannya. Lah. Tapi pandangan hati, eh kau, kenapa sampai begitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperlakukan? Kita kena pandang dengan pandangan kau. Eh pandangan wahir ni tak apa. Banyak orang boleh pandangkan pandangan wahir ni. Tapi pandangan batin. Kenapa sampai begitu imej lagi dicemakan? Jawapannya mudah. Jawapannya mudah. Orang kafir tu memang kerja dia. Nak hina Nabi, nak hina Islam. Itu kerja dia dah. Kalau dia hina pun kita tak boleh. Dan kita memang marah. Sebab apa dia hina Nabi kita? Tapi kita tak pernah fikir pun Orang kita ni, orang Islam ini Yang menghina Nabi Yang dah banyak banyakkan Yang meninggalkan kehidupan, kehidupan, kehidupan Cara hidup Nabi Yang dah meninggalkan sunnah Dan memang patut pun Kalau itulah balak yang ditimpulkan kepada kita Memang patut Kerana Allah tidak akan datangkan balak yang sedang Itu melainkan kita yang mulai Ianya hidup Ini hal dan berdua ni kalau kita tengok kaedah ni memang ada dalam ilmu. Orang banyak bermimpi jumpa Rasulullah kadang-kadang pakai jauh beli. Kadang-kadang jumpa Rasulullah dalam keadaan tidak berpakaian. Apakah Rasulullah yang lebih cah? Kalau kita tengok Tasul Ibn dalam bak mimpi, kalau jumpa lah Rasulullah dalam keadaan yang berbentu, berarti itulah gambaran ini kita. Itulah gambaran ini kita yang Menunjukkan bila pakaian kita ini industri itu menunjukkan agama Lepas kita dah meninggalkan Ajaran-ajaran agama untuk kita pergi kehidupan cara Nafsu dan dunia Jadi kalau Nabi kita di sini secara zuhir nah Tak apalah yang nak buat demonstrasi itu silakan ada masalah Memang ditutup pun Untuk kita melahirkan puasa Tapi kita kena ingat Apa tu Dan kenapa jadi mungkin Ini pandangan kafir Betul tadi kan serta ada sesuatu yang tak betul pada kita sampai begitu Allah nak tunjukkan. Kenapa? Ini semua kerja Allah. Hakikatnya ini semua kerja Allah. Rabbana lam khalqta hadha Ayat ini dekat Allah tak jadikan perkara ini sia Itu baru hak yang berkata as-sakhir. Untuk kita faham macam mana yang dikatakan dia atau anak budu tadi. Untuk kita dapatkan apa yang dikatakan ikhfar. Untuk kita dapatkan apa yang dikatakan kirausat dan juga mata hati tadi. Itu perancangan. Taufit yang dikatakan taufit. <tuh> Sehingga kan kita melihat bahawa syuhud kasurah peluah dah. Syuhud wahdah Kita melihat satu dalam banyak-banyak laku. Kita melihat bahawa seluruh benda yang berlaku ini yang sebenarnya adalah daripada Allah subhanahu ta'ala. Dan bergeraknya kita ini semua yang sebenarnya di atas izin. Izin itu diizinkan. Bila betul dirabai. Eh, izin semua Allah ta'ala izin. Sebab Allah ta'ala ini maha. Berkuasa Allah mempunyai segala-galanya. Allah subhanahu wa ta ta'ala mempunyai kebesarannya. Yang segala Allah subhanahu wa ta'ala manusia ini tidak takat kepada Allah. Bermacat kepada Allah. Allah tidak berhenti. Diizinkan bagi kita. Tapi soal raba'a mesti mengikut di atas landasan agamanya. Jadi ini Tafiq At-A'ad. Tetap Allah tak jadikan pusat itu malah Allah Ta'ala menjadikan seluruh perkara hatta yang hina pada pandangan kita pun ada sebab dan sebab. Inna Allah la sahi an yadriba mafulat ma ba'udatan wa ma faqa'a Allah Ta'ala tidak malu untuk memberikan keumpamaan. Memberikan perumpamaan Walaupun sebesar nyamuk Walaupun macam lalat, Ataupun yang lebih Bawa daripada Seumpama babi, keruh dan sebagainya Ada sebab dan sebab Janganlah Allah tak jadikan Kita kadang-kadang Gak tu kan Babi adalah haram, lah Harap bawa penyakit pun dia kan Jangan kita kata apa Sebab Allah tak jadikan segala Ada sebab ada benda yang kalau kita tengok dengan mata hati kita boleh belajar. Anjing adalah jemput. Kenapa nak tak jadikan anjing? Banyak penyemua menyem yang datang ke bumi. Kata para ulama, kalau nak dilihat pada anjing itu, dia ada 7 sifat kewalian. Cari. Itu pada anjing. Tapi janganlah nak cari sifat wali itu, ambil anjing, bela anjing, untuk rumah, tengok. cek itu, mana sifat kewaliannya? Tak nak buat dia semayang, tak semayang. Mereka tak ada. Tak Di antara sifat anjing itu dia taat dengan tuan. Dia taat dengan tuan itu satu sifat kualiti. Kalau anjing dia taat dengan tuannya, dia sanggup mati untuk mempertahankan tuannya. Banyak sejarah kita tengok. Anjing dia sanggup mati untuk mempertahankan tuannya. Kita dengan Tuhan juga, hubungan kita dengan Tuhan. Itu pun kita kalak dengan ini. Itu bak tulah, eh. Jadi kalau kita tengok, setiap benar yang Allah SWT akan jadikan itu mesti ada sebab dan ada Jadi kita fikirlah Kenapa Nabi sampai di sini, sampai di imej Nabi itu di, cemari dan berani dianggap ataupun dilukiskan sampai di situ. Ini Jangan melihat dengan ekal pemikiran saja. Kena tanya pada hati. Kerana orang mukmin dia melihat dengan pandangan macam. Baik. Ini tawfid yang pertama. Di empat tahap. Tawfid yang kedua. Adalah tawfid asma' eh, namanya. Setelah kita beriman dengan seluruh akhul yang berada itu, yang sebenarnya adalah dari terhadap Allah Taala pada hakikat ini, maka kita beriman dengan tawfid asma'. Macam mana tawfid asma'? Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan, إِنَّ مَالْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرُ اللَّهُ وَجِلَكُ لُّهُ Wa iza tuliya ayatu mudzadat hum imana wa ala rabbihim tawakkal. Orang yang beriman dengan ta'rif asma' ni. Kata Allah Taala dalam Quran, orang mukmin bila disebut saja nama Allah bergetar hati Jiwanya itu bergetar. Atas daripada ta'rif asma' apa ini? Jadi ta'rif asma'. Bila disebut nama Allah Subhanahu Taala bergetar hati. Bayangkan bergetar hati. Dia dibacakan ayat-ayat Allah SWT bertambah iman dan kepada Tuhan merekalah mereka, mereka bertawakal. Tiga sifat yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran. Pertama disebut nama Allah bergetar hati. Kita sebut nama Allah, Allah. Betul tak? Kita sebut bahasa Ibrani. Nampak lagi, tak kita? Ya? Baik sebab guru seperti ini baru orang oh, kata mm -hmm. Kita sebut nama Allah tak besar Tapi bila sebut benda-benda yang lain yang bersifat keduniaan maka dua waktu itu bergetar gitu. Masuk sunuk, masuk lagak gitu. Berarti belum lagi beriman, belum lagi sampai di peringkat imannya tauhid asma. Karena tauhid asma dia beriman dia sebut nama Allah dia melihat saja akan asma-asma Allah Ta'ala ini maka di waktu itu Zadathum Iman bertambah wajilat puluh buku berketar diud bila dengar ayat-ayat Allah bertambah iman rakyat. kita tanah kadang -tengah, tengah buat perita nak azad orang tengah baca Quran tak syok langsung tengah, -tengah koklah lagu usia alikat dalam mana-mana lah -mana, kan? apa anda ingat SM, dia, SM tak sunuh kita dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa jadi untuk mendapatkan apa yang kita katakan tadi dalam solat ijazah seolah-olah kita bercakap-cakap dengan Allah dia kena lalu taqiffan kena lalu taufi asma'i kita kadang-kadang kalau fikir balik tak apa ni apa yang kita Celanggu lagi. Syauhid at'al kita celanggu lagi. Belum lagi syahid asma. Yang kalau dengar nama Allah terus bergetar, bergetar jiwa kita. Para sahabat Raduanullah al Al-Alaim dalam sejarah mereka kalau kita tengok kan. Tengah buat ubah. Susun batu-bata. Sebab orang harap dia punya rumah tu dengan batu-bata ni. Tampal dengan tanah. Dalam surah yang kita baca. Dengar azan. Tinggal satu batu lagi. Satu batal lagi nak siap dia punya rumah. Dengar Azan. Kalau kita, aku dalam ni? Orang tengah Azan, tempat lagi tu. Siap ke dalam itu. Bata nak siap rumah. Sebab tak payah fikir lah. Mereka tidak Satu batal dia dengar lagi. Tinggalkan batal tu. Pergi solat Tinggalkan urusan mereka itu. Kerana nak melalukan hak Allah SWT. Kita tengah makan. Syok makan. Jadi, Azan. Ha, tak apa. Terus dulu. Kita Kitalah iman kita dalam maka hangat. Akhir zaman. Jadi di sini. Penilaian kita. Jadi kerana tu, kalau kita membaca fatihah, ha? kita solat, kita tak rasa apa-apa. Kita tak rasa yang kita dekat dengan Allah. Kita tak rasa yang kita sedang dalam pemudahan dengan Allah. Sedang berkata-kata dengan Allah. Sebab apa? Sebab kita tak faham. Bila tak faham, kita tidak menghati. Bila tidak menghati, bagaimana kita nak melihat dalam hal yang terdekat? Bagaimana dengan kita nak sebut macam Nabi sebut tadi antabullah akat mata tara kalau kamu beribadah dan Allah Taala kamu boleh lihat dia. tak nak lihat? Mata hati kita tertutup. Dan nak dapatkan yang kedua fa inlam takun tara fa innahu yara kalau kamu tak berhiat dia melihat kamu pun kita tak dapat. Malah pangkat yang mungkin kita dapat bagaimana yang disebutkan Allah oleh Allah Taala dalam Quran innal munafiquna yaghaduun Allah yaghaduun fa idha qamu la tarah hum La yażkurullahu wa yarā'un-nās lā yażkurū lā yażkurullāh illā qalīlan. orang munafik itu suka-suka main ya Allah Taala, tapi Allah dia pandai bermain ataupun menggunakan ataupun menjatuhkan makan kepada mereka. Yang orang munafik itu kata Allah bila mana mereka itu masuk dalam kemah mereka, solat mereka itu qamul quṣalā, sembahyang nak datang macam gitu. Dan mereka semayang itu sebab umrah. Nak tanya orang-orang main kalau kita kau marah dulu. Kat mana dia? Dan tidaklah mereka mengerti Allah Taala melainkan sedikit. itu pangkat kita, rot. Kalau kita tengok penilaian Allah Taala ataupun tanda yang Allah Taala nak bagi kepada kita dalam perancit duduk sana. Kalau Kata, kita katakan iyyaka, maka Allah Subhanahuwataala ke depan, Allah. Baik, tauhid yang kedua tadi, tak buat tauhid aslam. Artinya Izakrillah wa dzikrulhu ketika mana dia sebut nama Allah bergetar hati. Bila mendengar ayat Allah bertambah iman empiris. Bahasanya panjang. Kita tu, tu. baik ringkaskan dia. Jam betul. Baik. Safat yang ketiga. Safat Asifa, takif sifat. Orang yang bertakif sifat ini, masya Allah. Kalau dah takif, asma pun dengar nama Allah bergetar hatinya. Takif sifat ini, masya Allah. Dia melihat seluruh perkara di atas alam ini, semua terjadi daripada sifat-sifat Allah. Semua terjadi di atas sifat-sifat Allah Subhanahu. Ini tinggilah. Tafid sifat ini adalah merupakan tafid di mana seorang hamba Allah telah cair lebur di dalam sifat sifat Allah. Sebagaimana berkata Maulaya Ad-Darkawiyah kita tengok dalam urusah Ad-Darkawiyah Maulaya Ad-Darkawiyah menyebutkan Ma hajab kah an Allahu wujudu izla sheikhin ma'hu. Wainna ma hajab anhu, tuhhu mawjud sheikhin ma'hu. Sesungguhnya kata beliau, Tidaklah lain menghujak kau pada Allah Taala itu Segala sesuatu yang wujud bersama dengan kau. Kerana sesungguhnya sesuatu itu tak ada. Melainkan yang menghijabkan kau itu hanyalah wujud kau saja. Ayat nah, itu sifat sebab Allah Taala nurunkan kepada kita ni tujuh sifat, tujuh sifat dia yang selama pada kita. Kalau kita ngaji sifat sifat Allah Taala ni mengaji tauhid, jangan eh? dia orang tak minat dah ngaji tauhid Asy'ariyah ni. Orang minat ngaji tauhid ulumiyah ulu wa rubiyah, ulu minat apa tak? Eh? Ya. Mengaji tauhid macam orang pondok lu ngaji dia kata apa? Kita ni ada sifat-sifat makninya. Eh. Allah Taala telah beri sifat makninya. Soalnya berkuasa, kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam dan dibagikan kepada kita majaz. Dibagikan kepada kita ini sandaran saja untuk kita pakai tujuh sifat. Qudrat, qudrah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ini sifat ada kepada kita untuk kita kenal sifat makninya. Allah bagi sifat ini untuk kita fikir sebab tujuh sifat inilah yang menyebabkan manusia ini bergerak di atas muka alam ini yang kalau kita tidak bertafik balik tak kembalikan balik sifat ini kepada Allah kita akan jadi Tuhan Ah ha, itu yang masalah. Kita rasa kita buat semua dan Allah kata dalam Al-Quran afara aita man tazalla Apakah kamu tidak melihat kebanyakan manusia itu melihat menjadikan nafsu mereka itu sebagai tuhan. Sebab apa tak kenal Allah sedangkan sifat ini dipakai kepada kita. Dan sifat inilah dengan sifat inilah kita mentakdir dunia. Ha, jadi kita kena bersihkan semua sebab-sebab untuk kita kembalikan kepada Allah Ta'ala untuk kita cari-cari makna jadi di sini taksit sebab ni adalah taksit peringkat yang sediqi maka di peringkat inilah bangun paling tidak kita rasakan paling tidak dirasakan bila mana kita ibadah Allah melihat kita belum peringkat bukan peringkat lagi Engkau beribadah seolah kamu lihat dia. Belum. Tapi, kalau kamu tak lihat dia, sebab masih lain nampak sifat, rasa macam dia melihat kau. Terasa kita itu diawasi. Ini yang dimaksudkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis kalau kita tengok dalam Matang Salabahin An-Nawawi hadis yang ke-38. Allah menyebutkan dalam sebuah hadis khusy Allah katakan, Ma'adani waliyan faqad adandahu bilhar Siapa yang istirahkan perang Siapa yang musuhi waliku maka aku akan istirahkan perang pada dia Wa ma'yataqadadu ilayya Abdi bin Nawafi Ma'nimak karabtahu Wa ma'yadalu abdi Bin nawafil, Hatta uhibbahu Fa'idah ahbabtahu kuntu Sam'un ladhi yasm'u bih Kuntu basraw ladhi yuksiru bih Kuntu jadun ladhi yuksiru kuntu rida hati yang yang Allah menyebutkan tidaklah hambaku itu mendatangi aku dengan segala sesuatu yang aku fadlukan kepadanya dan kepada yang sunat-sunat dia melakukan yang fardu dan juga yang sunat-sunat singgulah -sunat. bilamana dia melakukan fardu dan sunat itu aku mencintainya dan ketika mana dia aku cintai akan dia kata Allah Ta'ala. maka akulah pendengarannya ketika mana dia mendengar akulah penglihatannya ketika mana dia melihat akulah tangannya ketika mana dia menampak akulah kakinya ketika mana dia berjalan topik hmm. okay. sifat dulu oh, kita sedap nak sebut iya ke sebab kita kata iya tu tu mutakallim mudah kita cakap one by one baik kita cakap iya hu kita kenampak kan ya? kita takal mutakallim ghaib nah bagi, bagi tingkat yang ketiga ataupun bagi sehat yang ketiga kita tak nampaknya, tapi dalam ayat ini dalam pakaian hari, Allah kata, iya nak nafbuduh kepada engkau, seolah-olah kita cakap dan itu memang hakikatnya dalam hadis yang kita bacakan tadi, yang ketika mana kita macam fatihah, memang Allah taklah berbahasa dengan kita, memang Allah taklah berbicara dengan kita, tapi bagaimana kakak, ada ilmu kan jadi ini tahib kita. Yang keempat, Tafiq Zat ha, Ini takut saya kata lah, ini sebenarnya ni Rasul lah. Yang mereka itu Yang mereka itu ibadah Seolah-olah mereka melihat Kenapa? Tidak terkijap segala sesuatu Daripada pandangannya itu, melainkan Allah Ta'ala Baik Ini baru kita mampu untuk Mencapai apa yang dikatakan Iyakah kita sebut nak buduh sebab bila mana kita menyebut dengan ta'rif ini tujuannya untuk apa kehambaan nak buduh Allah sebut nak buduh sebab diulang tadi wa iyyaka na'ta'in ada dulu sebab ada dua perbezaan nak buduh dengan na'ta'in dia berbeza jauh berbeza kita kata nak buduh sebab dengan ta'rif ni kita tadi kita menyembah Allah persoalan ni kat sini para ulama berfasal kata ulama kafir kata bro dia kata, kenapa hmm. kita Kena nak buduh? Sedangkan yang menyembah ni aku seorang. Dah malam ni. Kita bercakap dengan Allah satu persatu. Tapi kita katakan nak buduh kita menggunakan nak buduh kami. Kenapa? Kerana, para bagi tahu kita. Kerana bila mana kita menyembah Allah, bukanlah ba'asi kita menyembah Allah di sudut akal kita saja. Tak? Bila kita kata nak budu itu mewakili apa? Daripada hujung rambut ni Sampai hujung rambut ni Ertinya Satu zarah pun tak boleh nak Berpaling selain daripada Allah Satu zarah pun dalam di kita ni Tidak boleh berpaling selain daripada Allah Ketika orang-orang nak tu lalai Kalau masuk Allah akan berlalai Jadi di sini Bila kita sebut Ya, budu, nak budu tu mewakili Seluruh apa yang ada pada kita <SILENGANI> Daripada ujung rambut sampai ujung rambut ni Untuk kita hadirkan beribadat bersama dengan Allah Kadang-kadang zahir ni kita semayang Nampak orang nampak, situ, fair, lah. tapi Akal kita ni, terpaksa macam abadah kata-kata lah Duduk kira klip, duduk kira cupi Duduk kira faizan, tak siap, tak siap Macam mana kita nak buat sebab makrifah tak ada. Pusyuk tu dalam untuk dapat makrifat. Orang nak cipu, kenapa sebab pusyuk ni? Kita faham maknalah. Kita faham makna dalam semayang. Faham-faham makna tak jadi duduk. Dalannya tidak ada. Tafudnya tidak ada. Bila tak ada tafud, macam mana nak dapat? makrifat? Bila kita ada makrifat macam mana nak dapat esan? Jadi ini persalah. Baiklah. Jadi disebutkan ia kana'budu. Bila mana kita dah bertauhid, tauhid mestilah mengarahkan kita kepada beribadah kepada Allah Subhanahuwataala. Mestilah mendorong kita untuk memperhambakan diri kita kepada Allah Subhanahuwataala. Dan kita sebut na'budu kana'budu, na'budu berarti kami, kami itu bermaksud seluruh anggota yang ada kepada kita itu sedang berhadap dan juga menghadap Allah. Tidak tadi. Cukup tak ada apa-apa. Insyaallah kita akan sambung lagi pada bulan depan. Masan, wah iya kan? hari ini kita dapat sikitlah setengah ayat cukup nih. Iya, kena mubud yang penting aman. Ilmu itu walaupun sikit dapat, tapi yang pentingnya aman. Insyaallah kita akan sambung. Wah iya, kena ta'ain. Kenapa Allah dulu kan nak mubud? Kenapa Allah kemudian kena ta'ain? Kenapa tak dulu tak Allah kata iya, kena ta'ain? Wah iya, Kita minta, dah betul kita Sembahkan dek. Macam lah kita minta tapi dikatakan nak bodoh dulu baru nanti abah semua kakak saya cukup sekadar aku alhamdulillah li walakum lisan muslimina wal muslimat badal almusta'firin wa ana jaatu ta'idin wa bi lahi at tawfiq assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ada soalan Ada soalan ya nak kau ni dia sampai sampai dia macam ni leh tak tu tak tu wali kun awliya Allah. Itu pun orang biasa yang sebenarnya. Dia bukan ada special apa pun. Dia bermula daripada orang biasa. Cuma dia mujahadah sampai Allah SWT datangkan kepada mereka itu wilayah eh? pimpinan. Allah pimpin mereka. Sampai lah mereka itu masuk dalam hadar khusus. Asal orang biasa juga. Kita pun boleh jadi waliya Allah. Tak ada soalan. yang seolah. Yang penting ni lah. Soalan lagi. Allah ma'ala. Satu lagi. Kita dapat satu, kita akan melihat yang atas dekat kita akan surat dengan lafaz ini. Semua murtad yang di sini akan berpantasan